І відьма було потрібно їй самій для відомих справ. На час хвороби Марти Лавора не теж зовсім припинила плекаті нові паростки без того гіллястих чоловікових рогів, просто стала обережнішою, зате тепер, коли компаньйонка знову поруч, вона своє надолужить. Із Джошем Марта побачилася лише через три місяці коли вперше після хвороби вибралася в місто. Тоді їм пощастило перемовитися лише декількома словами. Марта була не сама, але через тиждень Марта Зненацька постала на порозі скромного жосифового житла. З'ясувалося, що їй запропоновано постільний режим – а валятися в постелі самій Марті смертельно бридло, тому, словом, не тільки баронеса надолужувала згаяне. Ще при першій після хвороби зустрічі Марту настражила дивна джошовова поведінка. Веселий кишеньковий злодій за минулі місяці немов постарішав на добрий десяток років, тож, збираючись йти, вона довго вдивлялася в його сонне обличчя. Відчувавши на собі її погляд, Вовчун відкрив очі і сумно посміхнувся. Уже в маєтку Марта згадала, саме такі жошеві очі бачила вона в чумному кошмарі, коли він виводив її з лабіринту чиїсь душі. Душі з убитими стражами, Душі, у якій жош, не міг бути. Минув майже рік. Життя ввійшло у своє річище, стало таким, як колись, але поступово Марта чим раз більше приконувалася, що з Джозефом діється щось недобре. Запитати прямо вона не наважувалася, а по злодійському лісти в душу до коханої людини, вона заборонила собі давно. Джош був болісно ніжний з нею, і він гадував першу ліпшу її примху. Тож Марті часом здавалося, що мовчун живе так, немов кожна його мить остання, немов завтра його чекає ешахот, похморий катий рядив яна мотузка. А вже вже не буде блакитного неба та довірливих левидів у ставку, не буде гранливих поглядів у день і полкові пристрасті вночі, не буде її Марти, і самого Джоша незабаром не стане. Нарешті Марта не витримала. Мовчун довго не відповідав. Немов запавзявся підтвердити слушність свого прізвиська чи просто не знав, що відповісти на запитання: "Що з тобою, Джоше?" Я влип у кепську історію марто і дуже сподіваюся викрутитись. Через тиждень усе вирішиться. Якщо я стану колишнім, розповім тобі все, а якщо ні, я дам тобі лист, але пообіцяю, що прочитаєш його не раніше, ніж через вісім днів після того, як я не прийду на призначену зустріч. Або спалиш наступного четверга, якщо я скажу тобі, що все гаразд. Обіцяєш? Обіцяю. Але, Джошу, може я чимось допоможу? Пам'ятаєш, що я тобі допомогла тоді? Ні, Марто. Злодій повинен уміти самотужки відповідати за свої вчинки. А втім, до чого тут злодійство? Минув тиждень тяжкого чекання. Обоє Намагалися забути про лячну розмову, безоглядно віддавалися одне одному, але десь на споді душ кожен відчував, як над ними купчаться хмари, готові отот пролитися.